Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 18 del TAP Esports de l'Era Retallada, a període del qui paga descansa, però el qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota... Ah, els hi agrada més, a la olla! De moment, estem caient com una torrada untada de mantega al terra, esperant el moment just que la torrada i el terra queden units mitjançant la mantega. Ara, superant els 5.000 metres de profunditat, on per allà els 11.000 metres, serem nosaltres aquesta naula que quedarà enganxada sobre el sol marí. I no precisament amb mantega, no. Nosaltres hem de quedar enganxats hermèticament. De fet, no podem tenir cap forat on es pugui colar una goteta del Pacífic. Avui, 20 de febrer del 2016, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Borreig, emisora municipal, són ara mateix les 12 i 4 minuts, amb una temperatura de 8.8 graus centígrads, una humitat del 53% i una pressió atmosfèrica de 1031.6 hectopascals. Avui, investigant sobre la llei de Murphy, punt3 de la vostra EFEM... Si no fos així, podríem viure una autèntica catàstrofe eh, del nivell de la torrada i, perquè no passi res d'això, nosaltres hem de quedar enganxats com un segell en el seu sobre, com una silicona a la seva escletxa, com una pagellí de la seva pedra, com un popa... exacta, com si fóssim un gran tentacle. Això, no us podeu perdre la visió que ens dona la sala de 180 graus, que, aprofitant la llum que ens dona aquesta nau, on podeu anar observant pops amb escabeig, calamars a la romana i fins i tot meduses amb nata. Tot això marinat o ben regat amb la nostra canzoneta, que sempre deixa un bon gust al seu pas per roca. Avui hem triat un tema de de aviam si el trobo per aquí de Johnny Cash, ehm, um, While on Jennings can't an I'm moving on. esperem esparem trobar-la aviat I thanks no fee That big eight-wheel it down the track Means your true love to daddy ain't coming back I'm moving on, I'll soon be gone You were flying too high for my little old skies So I'm moving on That big loud whistle as it blew and blew Said hello to the Southland, we're coming to you And we're moving on the laugh of me so I'm setting you free so we moving it all this environment wont you please listen to me cause I got a pretty mama in Tennessee. keep moving the all keep rolling on So shovel the coal and We're let's just ratling on and keep moving on. hand, this rattler's the fastest in the southern land, it keeps you moving me on, it keeps you rolling on, you're gonna ease my mind, it will be there all time, Keep rolling on, I've warned you baby from time to time, but you just wouldn't listen to pay me no mind, so I'm moving on, I'm rolling on, you have broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. Your wind, you know, ain't got time for a triplet warm, with all my main line, so I'm moving on. You done your daddy wrong. I've warned you twice till you can settle the price, cause I'm moving on. You gonna want your daddy But your daddy will say Keep moving on It's away too long I'm through with you Too bad you're blue Keep moving on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 Bé, bé, les 12 i 9 minuts, un minut per, I, per les 12 i 10, eh? lògicament, costa gaire això ha eh? d'entendre, o entenem tots això, no? Doncs el que no entenem gaire és, és el que va passar amb el Big Basket Verga la setmana passada, però per parlant d'aquest tema tenim el president del, del Club Esportiu, del Club, perdó, del Club Basket Verga, eh? ell és en Sergi, del president, perdó, no sé què he dit abans, eh? president Club Basket Verga, ell és en Sergi Do Sergi Adó, bon dia... Bon dia i bona hora. Ei, bon associació, associació Esportiva Bàsquet Tèrgica. Per ser més exactes, eh? perquè me eh? ah, Si ah, Això està molt malament tot. Eh? Associació Esportiva. I això què es deu? Pues que, que som una associació, no som, no som una, un club real, ni som altres coses, és dir, hi ha, hi ha clubs amb, amb diferents naturaleses d'alguna manera i això és una associació perquè el naixement és això, uns, uns nois, un, un, unes persones que van juntar-se i van, anem a jugar a bàsquet. Com? Ens associem, ens associem i, i de qui va sortir el nou. Molt bé, així és per ser exactes, és l'Associació Esportiva Bàsquet Berga. Doncs ell, estem parlant amb el president, en Sergi Edo, eh? és així? Correcte. Uh, podríem dir que som una mica assemblearis com els de la CUP, ehm, uh, portant aquest, aquest terme. Ara que se fa un programa de aquí a ràdio, feien un programa de política, que esté si m'ha profitat, doncs, em palmem al tema que és molt difícil, la política amb l'esport, eh? però deixa'm un col·laria o què? Com i somi? Ehm, uh, doncs som, som sí. no assembleari, sí. Molt bé. Doncs, dit això, escolta, doncs si sí, digues, digues. De fet, el, el canvi que va haver-hi amb, amb la nova junta nostra d'aquest mandat que, que va començar jo, que vaig liderar jo, eh, un dels canvis justament aquest de ser una junta diguem-ho sí, més presidencialista ha passat a ser una junta molt més assembleària. Les decisions no es prenen, no, no, no les pren jo unilateralment, ni alguna persona unilateralment, sinó que de fet la directiva pren un 80% de les decisions, sobretot les estratègiques o les altres, les prenem assembleàriament. Sí. Molt bé, sou molta gent eh, eh, doncs, en aquestes reunions? Sí, som, som sis membres de la Junta Directiva, de la directiva en si, que, el que Directiva, 11 membres, cada això ho hem fundat fa quatre mesos, s'han incorporat cinc persones més uh -huh. i serem... Amb socis, participació de socis, també, entre elles? Bueno, de fet, la Junta, aquí, o sigui, el creixement de directiva a Junta, el que ha volgut és ser més representativa, les, les, més, tindre més representativitat en el que és el club, és dir, i participen més persones de les, de les diferents dos línies del club, fem bàsquet femení, bàsquet masculí, de les diferents edats, hi ha, hi ha entrenadors, hi han uns jugadors, és a dir, és més, més popular tot la representativitat de totes les entitats i de totes les persones que formen al grup C. Molt bé, Sergi. Escolta'm, doncs. Eh, això, he començat eh, la teva presentació parlant d'una cosa que no enteníem. Com podia ser doncs que el VIP Basketberg la setmana passada obtingués un resultat negatiu a camp dels Reus Deportius, que per llavors devia anar cap al 14 è amb 7 partits guanyats, oi? Nosaltres em portàvem 15 guanyats. Sembla impossible que després d'una ratxa doncs, de, tan, de tantes partits guanyats doncs que després es tronqués aquí en el... En, el, en, el, en aquest partit del Reus Deportiu, la setmana passada? Bueno, home, jo et diria dues coses. La primera, bé, a, tot, a tothom que, és, que que està al capdavant, també a vegades diu que a partir partit en què no surten també les coses, uh -huh. mira, per exemple, l'exemple de la Copa del Rei, com el Barça, que en principi sortia com un dels, dels favorits, a la primera de canvi, va estar eliminat. Això ens pot passar tot tothom, si li passa al Barça també ens pot passar la Verga, no? Sí senyor, sí senyor. Però, no. Però té una explicació, té una explicació. Des de, des de Nadals, que hem tingut dos baixes significatives en l'equip, el David Juste, que és el base, i el Sergi, que era un pivot, que eren dos elements claus en aquest equip. Val? Tant element claus que patiment entre ells es feia, es feia un 60% dels punts eh? es feien uns 40-45 punts a part del joc a part d'altres coses que això el no seri i el no seri ja per la resta de la temporada pràcticament. doncs sí, clar eh, diguem-ne que és del revés és a dir, de, des de que no hi són hem jugat quatre partits 4-5 partits n'hem perdut 2 però n'hem guanyat 3 dir, encara diria que estem millor del que ens pensàvem fa Fa, uns, fa dos mesos o fa més diits que és com va començar l'any 2016, no? aquesta segona part de la, de la lliga. Uh -huh. És que m'he incorporat a un noi que havia estat amb nosaltres fa, fa un pare d'anys que, que és de seient, que ens ha donat una mica de plus més i de força més a la posició de base. però si sí, ho trobem a faltar aquestes dos peces, els trobem a faltar i les trobem a faltar fins al final de la temporada. Això és ver. Què sí, ja vols dir que l'objectiu sí. l'objectiu seix sent una mica el mateix, però possiblement tinguem moltes més dificultats. Que vols dir don Sergi, que no ens tindrem fins entenc que fins ja no ens tindrem més a aquesta temporada. De fet, de fet el pivot està amb un post, està amb un amb un preoperatori i possiblement té molta pinta que el dia parlaven bé justament, doncs uh -huh. que possiblement ja per la seva edat que ja té 38 anys doncs ja, si ja, ja ho deixi el món del bàsquet ensino. I en David, bueno, va tindre un problema amb el que la mà, està en el postoperatori i, bé, possiblement al final, millor, si es pugui incorporar en les últimes jornades, però que això ha de ser no tota la prudència del món, per lo qual, al principi, no tinguem molt voluntari. Bé, són coses que passen, no, no, no, no hi ha més, no hi ha més, no hi més. Però doncs, no, obstant, de que... sí. no obstant, no obstant, diria que amb aquestes dos gans baixes, Exacte. dos grans baixes, l'equip està tirant molt endavant, però molt, amb il·lusió, amb ganes, allò que es diu és eh, del Giste, no del Gata, amb il·lusió, pues, amb il·lusió, sí senyor, amb ganes, sí, senyor. i el que també és animar-los, que entre mig perdrem algun partit més i que possiblement no és aquella tendència d'invictes i invictes que hem demostrat en la primera fase, sí, Possiblement sí, se'ns passarà. Bueno, doncs pues, se'ns passarà. És així, l'esport. <ríe> no passa res. Això l'aficionat del Berga ho deu saber. L'aficionat oh, aficionat ho deu saber. Oh, I i què fa el públic? Perquè, la... aquests, sí. aquests, dos jugadors, aquests dos jugadors, justament, són jugadors que eren coneguts. Un és aquí, un és al Berga, l'altre vivia a però, per tothom conegut, i dos, els dos jugadors que d'alguna manera sense se millorals la feina dels altres, pues sí, sí eh, és que ha una mica la diferència, és veritat, ens connecta. Si sigues sí, sí, això tot, tot del no cop usar, pues públic, eh, tot al Si es més el públic, eh, al veure que potser el, el, els partits poden, els hi poden costar més sí. de treure endavant al Berger. Sí. sí. Possiblement, possiblement hi ha un plus que l'afició posi una miqueta i està posant aquí plus més uh -huh. perquè doncs perquè, doncs perquè nota que se li fa falta i aquesta arropament de, de tothom doncs sí que és veritat que és un punt i que, a més, eh, agrairia que se seguís fent, d'alguna manera, perquè sí, és un punt que els nois ho necessiten. Penseu que estem jugant tots, la majoria, bueno, el 99%, menys aquests jugadors, ocellents, tots són de Berga són la majoria, per dir, molt jove, que hi ha alguns que són adranos, però hi molt joves, uh -huh. i el que necessiten és el poder, el eh, empatia, ganes, afició, és el que necessiten ells. Venen a ajudar aquests jugadors? Poden venir a ajudar eh, en, els, en els entrenaments o en els partits? A veure, venen? A veure el partit? El, quan el, dius el, que el, els, els, el, els dos regionals, sí. els dos regionals, sí. sí, sí el, el, el Sergi és disfrutós per perquè el Sergi viu a Puigcerdà i a més té un problema de mobilitat eh? té un problema de, de dos discurs de l'esquena en el qual una de les limitacions que té és conduir justament uh -huh. llavors pues, no, no pot vindre massa tot i que en aquest moment es, es, està en una fase en què amb prou feina pot sortir de casa prou feina es pot sortir de casa, eh? no, no. casa. l'altre dia ens van veure a Matresa i ell va tindre que pagar una resonància i va tindre que agafar un cotxe, jugar un cotxe automàtic, perquè si no no podia baixar. No podia baixar, no els veien corda baixar. De unidó, de unidó. I el, i el David, sí, el David va venir, el David sí, va que és aquí, és eh? el David bé petits, partits, veure un caravent, va venir, sí, és el David. Molt bé. Uh, escolta, perquè també el que et volia dir és que no tan sols no tan sols és el bàsquet masculí el que està amb, amb, diguem de, de, de ser sé, platòric no? per dir-ho d'alguna manera. També hi ha sí, el bàsquet femení, sí, el Soig 25 femení sí, que volia fer en referència també, no és doncs, perquè està fent una bona temporada una gran temporada, creiem ah. nosaltres ah, eh? Està fent una gran temporada una gran temporada i té molt de mèrit eh? perquè aquestes noies sincerament amb el poc que poden disposar d'entrenaments per elles mateixes, eh, la situació, uh -huh. i tot, estan fent una gran temporada, igual que les infantils, estan fent una gran, gran, gran, gran temporada. Podem dir que... Fet, sí. ha... digues, digues. No, no, de, de fet, a la infantil ha, ha, ha soprat una mica les expectatives de del que ens pensàvem en un moment donat, eh? I, sí, sí, sí, sí. I les cadets que estaven diguent, amb una situació de d'una mica de desànim, ho ha agafat el Manel aquest any, el Maldiaro, i el Manel i el Manel ha donat un plus que, que sí, molt bé, molt bé, la veritat és que molt bé. Podria, doncs, és la bona... Sí, sí. El, bàsquet femení, el bàsquet femení està, està gaudint d'una bona, bona temporada, sí. Aquesta bona salut que té el bàsquet bèrguet, perquè amb bueno, esculia tampoc no sé com, com ronden els altres equips, però ara que m'has comentat el femení, el femení doncs, doncs, pot ser que tinguin yeah. unes bones mestres al capdavant, que les animin i vegin que dius «Hòstia, com juguen, jo també vull jugar no, com elles?» creu, ja. Bueno, això és la pretensió una mica. Els dos equips superiors, els més grans de, uh -huh. de cada línia i de cada club, sempre són una mica al respecte de la imatge del de que és el club i en, me, en, en, aquest, en aquests equips és on s'emmirallen els, els equips de formació i els nanos petits i, els, i, i les noies i sí, clar, si a l'equip gran va bé o hi ha ja, més alegria ja funciona, això es transmet de conseqüències de seguida amb els equips inferiors sí, sí, claro, claro sí. Sí. Tant sols han perdut tres partits, el Sargonfos Bàsquet Bèlga. Ja. Sí, sí, estan molt bé, estan molt bé, estan molt bé. Estan molt bé estan Van segones... Molt bé. Està molt bé, ja no és només resultats, sinó els que, que, que estan contentes, estan amb ganes, estan... Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, bé, Sergi, per què, per què sots 25 femení i no sènior femení? Per un tema, per un tema de que el sènior Pots trobar, en el sènior tindries que jugar una categoria més a un nivell més inferior perquè hi ha més equips però tindries que jugar a un nivell més inferior uh -huh. i llavors doncs, passen dues coses pots, pots trobar amb equips amb lligues més barroeres, diguem-ho així val? i segona que llavors et tocaria desplaçaments més llargs i això és més costós penseu que no podem pagar desplaçaments de la gent i llavors doncs, uh -huh. aquesta, aquesta gent d'aquestes edats justament, pràcticament són independents, viatgen soles elles, eh, s'ho munten amb els cotxes i tot, no hi ha pares, sí que hi ha els pares de i tal, però no és com els nanos petits, que el qui fa el viatge, el transport és el propi pare, no? Uh -huh. I llavors aquestes coses són petits detalls que sí que has de tenir en compte a l'hora d'ubicar, d'ubicar la gent i que a més, és veritat, no en hi ha, només hi ha una que sigui, entre l'altre només hi ha una que sigui superior 25 anys, la resta són, són més petites. No, bé En les categories masculines, inferiors, masculines, també tenim bona salut, Sergi, com a les femenines? Bueno, aquí, com sempre, en un club hi de tot. De fet, un objectiu qualitatiu que ens havíem marcat era que els, els equips anessin pujant de nivell, que és, una, és un termòmetre en el qual pots veure els equips com, com evolucionen, uh -huh. I dels, en, el sector, en el sector masculina, en la, en la branca masculina hi han dos equips que ara, en el, en el bàsquet de formació, hi han dos lligues. Una que, que és des de setembre fins a, fins a desembre, on els equips es situen una mica i, i s'obiquen i es comencen mentre que hi ha moltes altes i baixes i després hi ha una segona lliga que es comença al gener fins al juny. Doncs un dels objectius era que d'aquesta lliga primera els equips assolissin ...quantes posicions que, que els permetessin el, el pensament de dir... ...bueno, doncs pues a la següent lliga pujat de nivell... ...i dels, i dels quatre equips de, de, de, en aquesta situació, dos han pujat de nivell a la segona fase... ...o sigui, jo destacaria... ...no és, no és perquè hi vulgui destacar un en concret i desmeneix uns altres... ...però sí que és veritat que tenim un equip, que és el del Mini... ...el Portalgumà, que es nota en un treball de fa dos o tres anys... ...que està en aquest moment ja pràcticament està expències de que quan entrem l'any la, que ve, la temporada que ve a fer infantil, doncs ja puguem estar parlant de dies de Puigén i bé ja. I bé ja, ja estem parlant de coses sèries. Sí, sí senyor, molt bé. Sí, és una veritat. Tenim totes les categories complertes al bàsquet bèrrega? No, no, no. Hi ha un petit, petit desfàs eh, a la, la masculina, hi ha un petit en el l'encadet. En, la, en, el, en, el, en el Cadetti Júnior, que, que ja hi ha un puit, uh -huh. mas... i en el femení no, diguem-ne que l'assignatura pendent realment seria poder crear un mini femení, sigui de que sigui, uh -huh. i un mini masculí, sigui de l'A que sigui. En aquest moment el mini és mixta, el mini que tenim a, l'altre mini és, és també mixta, i amb la versió noies no tenim aquí de mixta. I aquí on diria jo que hem de, hem de ficar hi tot l'esforç possible perquè, perquè pugui intentar desoblar, diguem-ho. Molt bé. I, uh, entenc que després, doncs, els infantils aquest any en l'Alberga passaran a Cadet l'any que ve. Sí, això mateix. Sí, correcte. Sí, sí, sí, sí això, això. Sí, aquí hi ha hagut un... Dret. No és... No és... Ni, ni amb la responsabilitat, ni, ni amb la responsabilitat, no, no, no és tot això, però és una realitat. Eh? Som aneus d'aquesta situació i que bueno, pues, eh, també hem de pensar que, que les aficions als esports van molt per èpoques i en aquell moment pues, es té que dir veritat, que és, que, és que tant el futbol, amb el tema Barça en si, tal com està en aquell moment, com localment a la nostra, a la nostra ciutat que és els runners, són dos opcions d'esport que són en aquell moment punteres. Uh -huh. Els runners són, és un tema molt punter uh -huh. i quasi sí, que té, que té afició. Sí, sí. Jo modestament, eh, modestament penso que eh, coneixent ja quasi, quasi una mica bàsicament, crec que el que anec tota la història des que va tornar a ressorgir el basquetberga, que s'ha fet molt bona feina fins ara, eh? Tot i que la mancança que dius que tenim una mancança en el, en el cadet, s'ha fet molt bon treball, eh? Bueno, estem de la línia masculina i femenina i fa, des de fa 5 o set anys, però dir que abans no es parlava de que hi hagués dos línies, femenina i masculina. Exactament. No es parlava de la masculina. Sí, sí, sí, sí, sí, sí això, és correcte, això és correcte. I és veritat que vam gaudir d'una època on pràcticament hi havia un equipet per cada edat, ja no, ja no per cada o sigui, infantil, sinó infantil de primer any infantil de segon any. Però això també és que va ser una època, m'entens? Si uh -huh. mirem a l'abans, i mirem el després, no ha sigut així realment, no? Nosaltres estem en una situació de 10 equips, jo crec que la, la nostra frontera seria 12-13, 12-13, menys que a partir d'aquí també ja sorgeixen altres tipus de problemes, trobar entrenadors, trobar hores de pista, si vols augmentar nivell, <ríe> sí. el que has augmentar és la cadència d'entrenos, si has de augmentar cadència d'entrenos no tinds prou pistes, tot és una cadena, eh, de Sí, senyor, sí, sí. No, no, per això, que la feina que s'està fent jo trobo que és excel·lent, eh, de moment. I es va per bon Gràcies. camí. Sí, sí, no, Gràcies, no. Home, eh, la veritat és que tota la gent que conforma tant el GbGama Tècnic com el de la directiva, jo penso que tots, en el seu, en el seu punt nivell i en les seves possibilitats, tots estan sumant. I quan tots sumem, això és molt important. Sí. Jo com sí, a... molt... sí, molt... Jo parlava Potser abans... Diria, sí. Mira, et eh, diria que el que menys suma potser de tots, de tots de tots aquests, sóc jo. <ríe> bueno, bueno, bueno, bueno. Les meves particulars i personals, circumstàncies bé, laborals, com familiars, em fan que no es pugui tot el que no, tot el que voldria. Però, gràcies, ja, d'altres gent. Doncs sí. diuen, Sergi, firma aquí, i tu firmes aquí. Escolta. <ríe> Home, no és ben bé som assemblearis, som assemblearis, molt, molt parlamentaris, però però sí que és ditat que el dia a dia, el dia a dia ho està portant altra gent, que, que ja hi ja que ja és competent i molt bona, molt bona, molt bona. Que, consti, que Consti, que jo quan parlava amb en Pau Bessa, l'expresident de l'Associació Esportiva Bàsquet Berga, eh, sí. quan ho va deixar-ho, va pensar, "Vostres no vouldria estar a la pell del cantrès." I, i ara eh, crec que s'ha aguantat molt el temporal i s'ha... No és que s'ha aguatat el temporal, sinó que s'ha amaïnat, no?, que dirien que s'ha... Estem, estem bé, estem bé. És que, de, sí. fet, de fet, de, de fet, els, uh, uh, els secretes són dos o tres coses, no hi ha més. Primer, l'estimació i l'amor pel bàsquet. I això, les persones, sobretot, que estan amb, amb els nanys i, i les nenes, han de ser persones que estimin el bàsquet i que ho facin fàcil. I això és bàsic. Segona, la, uh, el PAUS no es no, no, no, era un final de cicle, però no vol dir que fes cos malament, no, no, simplement que havia coses que ja estaven esgotades, simplement activar-les una, una miqueta i ja on tornar a -les l'estari. I segona i tercera, jo penso que el canvi del model ha sigut el que ha portat el, el, el petit èxit o, o la situació que estem ara, abans era una situació pateix un molt presidencialista, uh -huh. ara és molt més... l'esquema és molt més obert, no? Hi han cinc persones que aquesta realment ha sigut persones que realment estan fent tasques. Abans eren, a vegades, perquè jo havia estat al, juntes de, amb el Pau i cinc o sis persones, però realment acaben sent una o dos o el màxim tres els que feien les coses. Ara no, són sis. I això es, nota, això es nota, això es nota, això es nota. Molt bé. Escolta'm, va... I, I el trenar, i el trenar, estem per disfutar ho no perquè sigui un mal de cap. I això al final, mica en mica, això es va notar es va notant. També hem hagut d'adotar, també hem hagut d'adotar amb persones que adquireixin una certa responsabilitat en llocs claus i això s'ha doncs, hagut de buscar les persones i hem tingut sort que hem contactat l'apollo d'aquestes persones. I... La Exacte, sí, sí, que, que totes aquestes persones ja no és un, ni dos, ni tres, sinó que són tot aquesta gent que estan sí. ficats aquí, que, sí. que pateixen en i que viuen al moment... bàsquet, eh? Sí, sí, sí. En aquell moment jo feia falla el que és el dius esportiu, falla no sé què, falla pel, pel motiu que sigui, pel motiu que sigui, és dir, no hi som o desapareixem o, o, o caiem malalts o coses d'aquestes i el CUP seguiria tirant endavant. Sí, sí, sí. sí, sí. Bé. Va, anem al I això, i, això, i, i això, és això és important. Això és molt important, sí senyor. Escolta, ja no vull emprenyar-te més. Eh? Uh, escolta, el partit per demà. VIP, Bàsquet, Verga, Sant 2.000 ploms, Salles Reus B. Ja tenim l'altre aquí hem de guanyar, aquí guanyarem a casa a casa som, som, som fortil, no, eh? no, no perdrem cap partit no hem de perdre cap partit res, res, res, no hem de perdre cap partit pensa que també el desplaçament aquest que vam fer a Reus l'altre dia és el mm. desplaçament més llarg que tenim pensa que per nois que són, que són amateurs, que tenen els seus compromisos els seus dinars, les seues coses anaven a jugar a 6 de la tarda a Reus no és fàcil bé Pues en aquesta situació estem al revés, estem ah, a l'invern, ens venen, venen d'arreus a la ciutat de la taula. Pues bueno, pues que, vinguin. <laughs> <laughs> que vinguin. Que vinguin, que els Molt bé, molt bé. Aquesta, aquesta és la mentalitat, sí senyor. Escolta, i ve, sí. ve gent així és, amb aquest caràcter, com el pre, del president, a, a veure el bàsquet? Com ho sé? Sigui, amb aquest caràcter de que vinguin, que vinguin, eh? a, a, a, ah, veure, a veure el partit. Sí, sí ve gent al pavelló. A veure, no no no és, estem un grup, un grup modest, un grup petit, eh? no, sí. no, no som, no, uh -huh. no No, no, no, no, no. Però d'omplirà el 100%, eh? Pues sí, sí, sí. I normalment la gent que que de que, que, que, que són i som fidels i n'em sempre. Però claro, es ara, possiblement ara, els nans petits ja una nova fornada de petits que es van incorporant i aquests nens petits pues, porten portan nova. Sí, és veritat, és veritat. Jo penso que també, de diumenge, aquesta hora que ja comença a ser feix -se fosque, fa fred i, sí, i mantenir la, la gent, no? i mantenir la gent, costa, costa eh? Costa, costa, costa, costa perquè, perquè jo no puc preguntar què fa sul tot mitjà de la tarda, però el, diumenge, el de el de justament, justament no ten més més fer, massa, no. massa no? No? masses, masses cabrioles, no, no. va s'esfloritura. No, ara, ara. Pues, sí, ma, claro, claro, claro. i fa molt que també el partit anterior sigui sí, el del sub-21 sub masculí que, quan juguem a casa amb el senyor el partit anterior és el del, del sub-21 masculí i entre que els propietats els queden, pares d'aquest equip els queden, nòvies, amics i, i d'aquests aquí també es queden pues, bueno, pues, sí, el senyor està pues, sí, pues, no, més de xoca és la veritat a les 4 de la tarda de... que és el partit del sub-21 pocs pares, poc, pa, poc aficionats hi ha, que és, el, és quan comença el perill 2021, però després a dos quarts de sis, quan serà els dos senyors, si hi, hi ha més Què ho fa que no jugui el dissabte? Pot ser que no hi hauria, hi hauria més gent, potser el dissabte, mm. dius... Uh, més... més bueno, precis... és, és, un, és, és un tema d'organització, d'organització mm -hmm. internament, nosaltres ens passa... Mm -hmm. Això són els clubs els que determinen l'horari, el, el, el, el, el, el dia... De, de joc. A nosaltres ens passa que hi ha jugadors nostres que dissabte a la tarda treballen uh -huh. i, i no els va bé de poder jugar. De I per això ho fem els domenges. I l'hora dels domenges també és important perquè resulta que hi ha jugadors que també han de tornar a Barcelona aquella mateixa tarda a nit i no sempre ho poden fer en cotxe, ho fan amb el tocar, però ha de ser una hora en què la gent permetis que se'n pugui anar a Barcelona que treballa o estudia i que pugui agafar a i baixarem. Molt bé, doncs els esperarem aquí, Sergi, els esperarem aquí a les 6 de la tarda, demà. Vinga, doncs. Eh? Pues, pues vinga, vull veure, eh? A veure i... si, si, si demà em veig. I que hi hagui molta gent, va, espero venir. Vinga, vinga. Uh, Sergi, molta sort per demà. A, a bueno, per demà i la resta de temporada. Ens tornem a parlar, eh?, abans d'acabar la temporada. Vinga. Que vagi bé, Déu Vinga, doncs, gràcies. Adéu, adéu, adéu. adéu, adéu. adéu, adéu.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 Bé, 12 i 39 minuts del matí, el que és el mateix de les 12 i 39 minuts. Cada cop més difícil, eh? Doncs venga, anem, a, bueno, anem una mica més tranquils, més relaxats, perquè veureu, us ho explicaré. Uh, tenim que, que l'Albert Planes, eh, el l'altre copresentador que és aquí aquest programa, un altre pilar... Uh, perquè fa que aguanti aquesta nau encara aquest any i, i, i fins ara fins ara aguanta fins ara, el que durarà no ho sabem però uh, estem aquí uh, doncs resulta que no podrà ser-hi eh? has agafat uh, una, una passa una passa d'aquestes bestials que hi ha per aquí el poble de Porreig no, no, no sé si dius no baixeu eh? si heu de baixar baixeu però hi ha una passa de grip impressionant no? que fa que pugi la temperatura de tal manera que no saps ni, ni el fred que fa al dematí, oi? Sabeu què vull dir? No? Que ja vas de 38, menys, la, menys el menys 5, menys 7 graus que et, que et pots posar al dematí, doncs fa un contrast que, que quedes bé, diguem, eh? Pots sortir al matí amb màniga curta, eh? la febre que agafes, eh? Doncs això, a part d'això, doncs, què volia dir? Doncs que no hi podrà ser-hi, no hi podrà ser i que, doncs, que deixarà, que deixarà doncs, molt coix, molt coix el que és el futbol base d'aquí al Berguedà un servidor no té temps de muntar masses coses més de les que ja munta i, i doncs ells sí que la seva feina que porta, que és del futbol base, es preocupa de tot el futbol base i del motor, doncs quedarà molt coix aquesta setmana. Esperem, doncs des d'aquí, doncs enviar-li eh, molta força i, que, i, i, i moltes cullerades de xarop, que se li passi aviat i la setmana que pugui estar amb nosaltres, oi? I l'altre és que també en Josep Vilardell, precisament avui, tampoc pot venir, s'ha excusat eh, no direm més no direm més, no, no pot venir i ja està o sigui que estaré aquí sol doncs crec que faré com una mica de Juan Palomo que jo me l'ago, jo me lo como per això vaig fent així el meu ritme ara esperarem, passarem la primera una, una primera part de la de l'agenda la, que fem sempre al començament eh, llavors ja eh, passarem amb els darts amb el Joan Maria Salvador des de Tarragona i llavors ja a l'última hora sí que l'última hora farem tota l'agenda doncs de començar amb palambol parlarem de l'handbol, parlarem del futbol sala parlarem del bàsquet i parlarem també, com no, del futbol I començarem, com sempre, doncs per l'agenda dels veterans. Copa Intercomarcal, llocs del primer al desè. Doncs tenim només un partit que representi la comarca de la Berguedà i serà demà a partir de dos quarts de dotze a Navarcles, Gironella. També trobem d'altres, però, eh? dels llocs del 19 al 26, a partir de les 5 de la tarda, Vilomada, Predenc, i també a partir de dos quarts de 12 aquí al Municipal, Porreig, Avinyó. Del 27 al 35 ja tenim un partit, i és per demà. A partir de les 11 del matí Joan de Palà, Cal Rosal. I pel que fa al pàdel, l'exhibició de Lucía Sainz i Gemma Triai. Avui, aquesta parella, la número 7 del rànquing mundial, prendran part a partir de les 5 fins a les 7 en una exhibició de les instal·lacions del pàdel Indoor Berguedà. Per què fa als escacs, preferent grup 4, demà obtenim el partit Berguedà-Castelldefels i pel que fa a la primera provincial, grup 3, també un altre per demà, al Berguedà B, Sant Padó. La petanca que estan a la Copa President, primera divisió avui, partit per avui, és el Gironella-Vila-Domíu-Nou. Eh, precisament són dos, eh, dos representants de el Mercadà, oi? Que un es presentarà doncs a la final, perquè l'altre semifinal és Sant Pedó-Cortès. Tenim un final, una final, a la primera divisió de la Copa President. Qui serà? vilonella vila domíu Gironella... Ja es veurà. Primer tenim que Simon és a 3 minuts del líder a l'Algarve. El ciclista navesenc Jordi Simon és a 3 minuts i 12 segons... ...del nou líder de la volta a l'Algarve, l'alemany Tony Martin. Després de la tercera etapa, una contrarrellotge individual... ...de 18 quilòmetres amb sortida i arribada a Sagres. El corredor de l'equip polonès Verba Activejet va perdre 1 minut 55... ...respecte al guanyador de l'etapa, el suïs Fabián Cancelara... ...que va treure 5 segons a Martin. El corredor germànic té 3 segons de diferència a la general respecte del britànic Geraint Thomas i 20 sobre el basc Ion-Izagirre. Avui es disputa la penúltima etapa, totalment plana, entre Sao Bras, De Alportel i Tavira, de 194 quilòmetres. Sí. També només us direm que Pau Bartoló culmina el seu repte de recórrer 140 quilòmetres a la gèlida Lapònia. La, la vianès arriba al destí, la frontera entre Noruega i Finlàndia amb temperatures de menys 40 graus. Vinga, 12 i 47 minuts, el que és el mateix, que passen dos minuts de tres quarts de d'una. No anem a repassar i a parlar d'això. Amb qui, doncs, amb en Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana d'Arge Maria, bon dia. Hola, bon dia i bon Com estem per aquí, Tarragona? Doncs en Fresca, com a tot arreu, com a tot el territori català. Uh, estem sants, uh, de moment... Sí, sí, la salut ens acompanya i que duri molts anys, això. Molt bé, perquè aquí hi ha una passa de fe... Ai, de febres i de constipats aquí el Porreig, que sembla que vindran i tancaran el poble hermèticament, perquè no surti ni entre ningú, eh? Bueno, no puc mentre, en sortir jo d'aquí. Mentre tingueu clubs com la xarxa com vosaltres teniu aquí al Porreig, estigueu tranquils que podreu seguir jugant a d'arts. Què diu sí? Home, i tant, un bé. local magnífic com el que tenen, és fantàstic. Molt bé, doncs... Es... Joan Maria, doncs ens que estigueu bé, també per aquí Tarragona. I quines competicions tenim avui a la secció de d'Ars? Doncs mira, avui parlarem de la sisena jornada de lliga. Avui, com que no hi ha competicions, doncs ja no en parlarem i parlarem de la Punt Internacional eh, a la recta final del programa. Molt bé, uh, doncs comencem repasant què va fer doncs, el club d'Ales de la Xarxa de Borreig. Doncs mira, la setmana passada, la sisena jornada de lliga de la Divisió Catarana d'Honor... El Club d'Arts de Xarxa va anar a jugar a Palafrugell, va jugar a la seu del Club Esportiu Bé d'Arts, un club que participa en guany per primera vegada en aquesta temporada, en aquesta competició, i que s'estrena doncs, mitjanament bé en aquesta competició. El resultat va ser favorable al Club d'Arts de Xarxa, 6 a 3. Amb un 3 a 6, la Sarça va guanyar el seu partit ja només en les partides individuals. Les partits individuals van quedar amb un resultat de 5 a 1, amb victòries per 2 a 0 de l'Ignasi Besullas, Hilary Pons, Josep Santonja i Eduard Vilaplana. Aquests jugadors van guanyar els seus partits per 2 a 0, l'Enric Zit el va guanyar per 2 a 1, i la nota negativa va ser que en Joan González va perdre 2 a 1, tot i perdre va perdre per la mínima. Per tant, va ser l'únic partit individual que es va perdre. Uh -huh. Després, ja les partides de parelles, que ja eren intrascendentals i no alteraven, ja, no alteraven el resultat final del partit, van ser dues favorables per part del club local, del club esportiu Bébars, i una pel visitant de la xarxa. Per això, el marcador final de 3 a 6. Uh, es van registrar dos llançaments de 180, un del Josep Santonja, del club de la xarxa, i un altre per part de uh, el... Bé eh, per part d'Òscar Valenzuela. Molt bé, eh, doncs eh, la resta i la resta de partits dels resultats van ser bons per a la xarxa. Com es van resoldre? Doncs mira, el partit de l'Ubé va ser important guanyar-lo, ja que en cas de derrota per part de la xarxa hauria suposat que aquests dos equips haguessin empatat a victòries i a derrotes. Amb aquesta victòria, el Bé es queda a dues victòries per sota per tant, doncs, ja es queda una mica més distanciat. En aquesta victòria, doncs, també, eh, diguéssim, deix de ser un rival directe, de moment, uh -huh. a la classificació. Però, eh, clar, els seus rivals directes, com per exemple el Baixcamp de Reus, va guanyar 9 a 0 o 0 a 9 al camp de les Plugues. Les Plugues de Llobregat va perdre, doncs, 0 a 9 en la seva visita, que va rebre la visita del Baixcamp de Reus. Un resultat, doncs, que... Eh, molt favorable per a l'equip dels Reus, però no gaire favorable per la xar-se ja que amb un 9 a 0 donc clar són molts jocs a favor i que en el cas d'empat final, doncs, home, eh, l laadaix el tindria millor el baixcamp amb aquest 9 a 0. Faltarà veure també l'encreuament de la xarxa amb les proves si també soeix o no eh, arribar a esgarrapar aquests nou punts. Molt bé, que, que ja va fer un partit, no? Aquí, em sembla que casa van jugar, però ara no me'n recordo sí. el resultat. Ja van jugar aquí. Sí, sí, van jugar, però ara aquí tampoc ho tinc. Sí. Però sí, van jugar i el resultat a 0 no s'hi van quedar. Però, no, però sí, que, sí que tens raó amb això, que, esclar, la, si estàs, aquest nou a 0... Mmm, doncs, fa, molt de mal, fa, fa molt de mal, fa molt de mal. Fa molt de mal, molt de mal. Mm -hmm. tot i que eh, després parlaves amb els esportistes i va ser un partit molt igualat, que es va decidir per la mínima que les partides sí, van caure totes del cantó de l'equip visitant, però eh, va ser un partit no tan ajustat com el resultat reflexa. Per l'altra banda, l'Aigüestosa es va guanyar 7 a 2 al Palafrugell, un altre derbi, amb llançaments de 180 del Daniel Carrasco i Miguel Cano. El Navas va perdre 2 a 7 davant del Piritoño, per tant, el Piritoño i l'Aigüestosa es que van llançats cap al títol, el Pere Forger, amb una sola derrota, amb aquesta derrota de 8 d'aquesta setmana, uh -huh. contra la Iguastoses. I l'últim partit de la setmana, el Lliga 0G.cat, que va perdre 2 a 7 contra la Guardiola. Destacada aquest partit, un 180 d'en Xavier Garcia. A la classificació, la xarxa va cinquena, amb 4 victòries i 2 derrotes. Per tant, empata també amb el Club d'Arts Baix Camp, com ja comentàvem, i les tres primeres posicions els ocupen. El Pau Frosé i amb 16 punts i amb cap partit suspès o ajornat. I la Iguastosa i el Piritoño, sense encaixar cap derrota també, però amb un partit de... ajornat entre ells mateixos. En sisèni lloc tindríem ja el Guardiola, amb, amb, amb dues victòries i quatre derrotes, que empataria amb el Bedars i el Lliga de ADG.cat eh, amb, amb 10 punts, amb dues victòries i quatre derrotes, i tancant la classificació amb zero victòries, sis derrotes el Club d'Arts, el Barrio Navas i les plugues Club d'Arts. Dos clubs que esperem doncs, que amb les properes jornades puguin sumar la seva primera victòria. Aquesta setmana no tenim competició? No, aquesta setmana no hi ha competició i, si et sembla, per fer un repàs el que ja abansvam en mig comentar la settmana passada el tema d'estadístiques de, de la Lliga de l'Anna. bé, tipus com les marques de 180. Sí, Fins ara hi ha 25 esportistes han assolit un mínim d'una tirada de 180 punts en un partit oficial en el que aportem d'aquesta temporada. En total, eh, s'han realitzat 34 tirades màximes on eh, sobresurt o destaca l'esportista Oscarscar Valenzuela del Club Esportiu BdarArs amb tres llançaments. El segueixen pro de prop, Aveino Almazan de Guardiola, el Josep Aribany del Lliga de LG, el Xavier Fernández també el del Lliga de DG, i de la l'aigüestosa els segueixen Ans Maria García i en Marcos Martínez també amb dos tirades de 180. Sergio Moreno també del Lueddars amb dos tirades i ja ananiíem a tancar aquest llistat de jugadors amb dos tirades de 180 amb el jugador del club de Xar Josep Santoja un nou fitxatge doncs, per aquesta temporada de la xarxa que, amb aquests dos llançaments de 180, doncs, home, reivindica la seva condició com a jugador molt bo. Destacar també del Navàs dos esportistes, el Fabián Flores i el Carlos de Mela, que han assolit una marca de 180 punts. L'altra la de les estadístiques que també se segueixen molt de prop sí. és la de millor partida, eh, que és quan un esportista assoleix una partida aproximadament de menys de 20 d'arts, que és quan s'anota a l'acte del partit perquè sigui inclosa en aquest estadístic. De moment, l'únic esportista que ha assolit dues partides de menys de 20 d'arts i que s'hagin registrat és en Josep Maria García Pana, el jugador de l'aigüoseses, que d'ells ja vam parlar al principi de temporada en aquesta secció de d'arts quan fem referència als resultats de la Catalunya Open un esportista que va pujar a l'escenari, que va ser finalista, i que, per tant, doncs, segueix aquesta línia ascendent. Aquest esportista ha fet dos partides de 14 darts que suposen un aberraig de 107,36 107,36 punts per ronda. Això vol dir que en 3 darts que llancem per ronda ha solit una mitjana de 107 punts. Això vol dir, com a mínim, un triple 20 i dos 20 punts i... O, o... i algú més i algú més, clar, sí. però clar amb 3 darts no pega un doble no. 20, un doble 20 i, i un 8 no? sí, sí, sí. però clar, Tenien en compte també que l'últim dart el tirar-se a la zona de doble un doble diana també és el centre de la diana, que val 50 punts o el doble habitual, que és el doble 20 que són 40, o el doble 16, que són 32 doncs home, tindríem que una mitjana de 107 punts ja és un averàs professional i de molt, molt alt nivell de fet, a l'abast de molt pocs esportistes. Per això ho destaquem i reivindiquem que fer partides de 14 darts no és una cosa fàcil, per això només hi ha un sol esportista, de moment, que hagi assolit dos, dos partides de 14 darts, i, per tant, esperenem des d'aquí als esportistes que ens estiguin escoltant a que assoleixin partides de pocs darts i que ho puguem seguir comentant aquí al programa. Després, per tancar doncs, la, la secció d'estadístiques, diguéssim, doncs, comentar la màxima tancada. La primera jornada va ser molt productiva amb quatre tancaments de més de 100 punts, on Jordi Vázquez, conegut com a Tanaco, jugador del Club d'Arts Baix Camp, va assolir un tancament de 144 punts, deixant el llistó, doncs, amb bastant alt. Des d'aleshores, les tirades de, 100, de més de 100 punts, o tancaments de més de 100 punts, m'hi he dit, no han s'ho vintejat tant. A la primera jornada es van fer quatre marques, i després doncs han anat caient a contagotes. En total hi han hagut set registres que es tinguin de moment d'aquesta temporada, en aquestes 6 primeres jornades, de tancaments de més de 100 punts. Hi ha el de 144 del Jordi Vázquez, després d'un tancament de 130 i un de 120 del Jesús González, del Palaforger i Club d'Arts, l'Enric Fit, amb un tancament de 118 punts, uh -huh. després el Carlos de del Club d'Arts Navàs, amb 118 també, Francisco Caparrós de les Plugues, amb 112 punts, i Jorge Molina, també de les plugues, amb 109 punts. Per exemple, veiem que en aquesta estadística ens apareixen dos esportistes de les plugues, amb un tancament de 112 i un tancament de 109. Per tant, jo què dèiem, no? que les plugues havia perdut 9 a 0, un resultat molt contundent, i que a vegades el resultat no es reflexa com ha anat el alternant de la partida, no? que ha sigut molt igualada o, o no. En aquest cas, doncs, un club com la, les plugues, com també el Navas, eh? que malgrat no hagi sol·lit cap victòria en aquesta que temporada, no vol dir que siguin uns equips dolentíssims, ni molt menys. Senzillament que no n'estan acertats en el doble. Esperem, doncs, que en el que queda de temporada, aquests clubs i molts més esportistes es donin molt més de sí si i es donin per parlar encara més d'aquestes estadístiques. El Pana, un... tornant en la millor partida, doncs el Pana un veterà, un autèntic veterà ja de, de, de lliures sí, sí. de darts. Sí, eh? sí, senyor, senyor, allò al quadrat, no? Sí, senyor. I, i, i també doncs, destacar també doncs, eh, el canvi radical de Dani Zapata, no? d'un any per l'altre, de, de ser màxim tirador de 180 on no sortir a cap aquesta temporada de moment. De moment, a veure, sí, sí que no has registrat, però no estan, diguéssim, entre els 10... Oficials primers, en lliga, no? no? Ah, vale. Però, de totes maneres, que un esportista no faci tirades de 180 no ha de ser totalment significatiu, ja que, ara un 180, diguéssim, és la tirada màxima, és la més complicada, és la més difícil. Estem dient de clavar trastards amb una secció més petita que l'ungle del dit. Eh, és molt difícil i molt complicat, però, no obstant això quan els esportistes fan tirades de 140 no queden registrades ni reflexades en lloc. I aquí també doncs, es veu la qualitat dels esportistes i que cada vegada n'hi doncs, ha més tirades de 140. Tot, no obstant això, eh, és per això també doncs, que no es fa el registre de tirades de 140 ni de 171. En partides com les finals de dels Campeones de Catalunya o de, dels Catalunya Opens internacionals, doncs sí que es porta una estadística més acurada d'aquests llançaments perquè eh, són molt habituals i molt, molt quantiosos la quantitat de, de tirades que es fan d'aquest tipus. Boja, Maria, doncs anem a la punt final per tancar la secció d'arts d'aquesta setmana. Doncs mira, eh, per 40 consecutiu eh, parlarem de eh, el rànquing de la Federació Mundial que per 40 consecutius doncs, eh, compta amb un gran nombre d'esportistes catalans i supera any a any el nombre d'esportistes que hi apareixen. Fins ara, fins des d'aquest moment, des de l'octubre fins a ara, eh, s'ha assolit que 16 esportistes catalans hagin aparegut o apareixin en el rànquing mundial. Per tant, una excel·lent de temporada pel que fa als catalans a nivell internacional. El millor català és en Carles de Lola, un esportista que ha assolit ja 174 punts, punts que ha somat amb el Catalunya Open, el seu guanyador va, va sumar 120 punts, a l'Italia Grand Masters, que hi va participar, i que ho hem comentat aquí, amb la secció d'Arts, va sumar 36 punts, i en la darrera participació, el Romanian International Open, va assolir 18 punts. Amb aquests punts, doncs, amb 174 punts, encara Carles de l'Ala situa 53è. Per tant, està dintre del top 64. Una magnífica i excel·lent posició, doncs, per a un esportista català. De fet, de moment, és la millor posició com un català ha assolit mai en un rànquing mundial esperem que segueixi sumant punts i que pugui mantenir aquest estàndard d'estar dintre del top 62 d'aquesta competició. La resta d'esportistes que configuren aquest llistat eh, diguésin del top 16 d'esportistes catalans dintre del rànquing mundial trobaríem en José Sousa amb 98 punts, Raúl Invernón jugador de Manresa també destacat amb 66 punts el Pana, el Josep Garcia eh, Rovira amb 60 punts, que va assolir el Catalunya Open. Dani Zapata amb 54. Martín Martí, també amb 54. Juan Robles, amb 21. Carlos Rodríguez, amb 18. Josep Perimany, també amb 18 punts. Antonio Muñoz, Òscar Valenzuela, amb 15 punts. Sergio Garrido, també un habitual d'aquest rànquing, amb 12 punts. I Lani Pons, jugador del Club d'Arts de Xarxa, amb 9 punts també apareix en aquest rànquing. I tancant, diguéssim, la classificació dels esportistes catalans dintre d'aquest rànquing mundial tindrien en Javi Cruz, Jesús García Heredia i en Joan Fernández, que sumarien 6 punts cada un. Molt bé, Joan Maria. Uh, ja ho tenim tot. Ja ho tenim tot per avui, hi ha més que suficient. Doncs moltes gràcies per fumar part, ja no et diré per atendre la trucada, sinó per fumar part d'aquesta de, de nau del Tapesports. Bueno, esperem que duri molts anys i que, que arribi a bon port i que cada any i cada setmana puguem seguir parlant de darts la setmana que ve no hi ha lliga, però la secció de darts la mantindrem i parlarem de coses interessants de darts. Molt bé, Jo Maria, doncs esperem la setmana que vem amb candeletes. Que vagi molt bé. Va bé doncs. Adéu. Descansem amb els darts, eh? Però segurament que ells no descansaran, eh? Ells, encara que sigui tirar a la Diana, això és com un bici, eh? declarar clavant el d'art, eh?. <ríe> Res passem a la segona paraula de la pú fins ara mateix. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elelegància. Barrsàtil. Alta cuina. Textura.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 Ens pots trobar al carrer Camí de Sant Marçal 13 de Porreig. Per una acurada instal·lació elèctrica, 380... per solucionar amb rapidesa qualsevol avari o reparació dels vostres aparets elèctrics o per la compra d'equipaments per la llar, estem al vostre costat. Som Electricitat Calcina i ens tenim al vostre centre. Residència Sard Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és molt vàlid per tirar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla.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 Dissabte, a Ràdio Porret, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a Tapesports. En cada una i set minuts anem a parlar, doncs, d'en Vol. En Vol masculí, tercera catalana preferent senyor masculina. Primera fase, grup B. Ells estan, no estem, estem, que carai, ells? Nosaltres, tots estem a la 18a jornada. Club En Vol Vilamajor, En Vol Berga. Eh, jugarà aquest partit a Sant Antoni de Vilamajor. Joan Safe, pavelló municipal, eh? ...tenim doncs que una classificació... ...que segueix manant joventut amb el Mataró Atlètic... ...és líder, de 17 partits jugats n'ha guanyat 17... mentre que segon el Club Pembol Vall d'Oreig... ...que 17 partits jugats n'ha guanyat 15, n'ha perdut 2... ...el tercer és el Montgrí Club Pembol... ...que també de 17 partits jugats n'ha guanyat 13... ...i n'ha perdut 4... I aquí trobem el, doncs el club handbol Vila Major que marxa a la quarta posició de 17 partits jugats, n'ha guanyat 12, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 5. 459 tirs, eh, gols a favor per 378 gols en contra, eh, una diferència de gols de 81 i 24 punts en el seu casiller. El eh? bàsquet, ai perdó, l'handbol bàsquet Berga, no? El Eh, ja l'inventarem, ja l'inventarem eh? perquè aquí hi ha molts invents ja, ja sortirà, ja l'embol bascet verga a qualsevol temporada ja mira, s'ha sortit, veus? Doncs, bueno, de moment parlarem de l'embol verga que marxa a la dotzena posició de dissabte partit jugat se n'ha guanyat 4, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 13, 368 gols a favor, per 502 en contra som un total de menys 134 gols i un total de punts de 8 aquest partit doncs el podreu veure serà avui a Vilamajor a d un quart de set, Club em movi la major? Amb vol Gent de despies, de gents secrets, de tiros. La futbol sala! Si anem a repassar, doncs començarem per les noies i parlarem de la lliga segona divisió femenina grup 2. Elles estan... no, elles no, nosaltres. Estem a la 17a jornada. Puig fitó, Futbol sala Cacerres, futbol sala Ulesa B, el camp al pavelló municipal de Cacerres i l'àrbitre Mocles Barraú Elcomsi. Uh, doncs això, uh, aquest partit doncs el futsalat Cacerres futsalat Aulès, bé uh, um, una classificació que trobem uh, doncs el futsalat Cardona, a marxa a la quinzena posició amb quatre puntets el líder és en pla de Llobregat ara mateix està a les mans de pla de Llobregat amb 44 punts Uh, el Puigfitó Futbol Sala Cacerres ara marxa a la segona posició amb 40 punts amb 41 punts a tres punts del líder però amb un partit menys uh, de, 13 guany, de 13 partits guanyats de, no, no, de 15 partits jugats n'ha guanyat 13 i n'ha empatat 2 75 gols a favor per 14 en contra el Corsica sí Futbol Sala és tercer 34 punts, hi ha una mica despenjats ja, 7 punts del segon, Puig fitó Futbol Sala Cacerres, que sembla que aquesta classificació està en mans d'aquests dos, eh? Pla de Llobregat i, i, i, i Puig fitó Futbol Sala Cacerres. El quart, el, el rival del Puigfitó Futbolsal a Cacerres que precisament avui juga aquí a Cacerres oi? és el Futbolsal a l'ESB que marxa a la quarta posició una bona molt bona temporada l'ESB 34 punts amb 15 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha empatat 1 n'ha perdut 3, 40 gols a favor per 23 en contra doncs aquest partit, Puig-suitor Futbolsal a Cacerres, Futbolsal a Olesa B, bon partit, eh? Segon contraquart, 41 punts contra 34 punts. Un gran partit, el de les noies que jugarà avui al Pabelló Municipal de Cacerres a partir de les 8 del vespre. Anem a la primera divisió Futbol Sala Femenina. Estan a la, eh, estem a la 19 dinauvena jornada. el Cheo Sándols, Futbol Sala Gironella. Tenim una classificació que encara segueix malant. És líder elèctico fèmines Naval Carnero. Uh, de 18 partits jugats n'ha guanyat 16, n'ha empatat un, n'ha perdut un. El Vorela Futbol Sala Pescador Rubén és segon. De 18 partits jugats n'ha guanyat 15, n'ha empatat dos i n'ha perdut un. Mentre que l'agrupació Deportival Corcon va a la tercera posició. Uh, també de 18 partits jugats n'ha guanyat 13, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 4. També hi trobem el Rubí Futbol Sala, que no ens canseguem de dir que una gran temporada de Rubí Futbol Sala, que marxa 6, eh? Uh, de 18 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha empatat un i n'ha perdut 6. Mentre que el Cheomai Sandals és el CUE, marxa a la setzena posició, de 8 partits jugats no n ha guanyat cap, n'ha empatat 2, n'ha perdut 16, 21 gols a favor per dos en contra, això fa un total de dos puntets, mentre que el futbol s'ha de gir, una ella marxa la desena posició, de 18 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 10. 35 gols a favor per 53 en contra. Doncs un partit en 20 punts totals, oi? Eh, doncs un bon partit per, per reivindicar-nos doncs, aquí en aquesta, en aquesta primera divisió i aguantar, doncs, el tipus, eh? Aquest partit, eh, pri, eh, això, aquest partit és per, per avui, eh? El Che Oma oh i Sándals, futbol sala Gironella. Bé, doncs res, anem a canviar de gènere, anem a parlar dels masculins i parlarem de la Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4. Uh, estem a la tretzena jornada, eh? La Pobla de Llet, Club de Futbol Sala, Vila de Cavalls, Club de Futbol. Aquest, es, uh, aquest equip està retirat per tant uh, la Pobla de Llet, uh, Club de Futbol Sala, ni sumarà ni restarà. Uh, estem marxant a la dotzena posició, la Pobla de Llet, amb um, 6 punts, 11 partits jugats, n ha guanyat 2, ha patat cap, n'ha perdut 9, 34 gols a favor per 59 en contra. Uh, una altre que sí que just disputarà és el Riu de Villas Club de Futbol Salà Club Futbol Salà Ciutat de Berga camp Palló Municipal de Sant Pere de Riu de Villas i l'àrbitre Pau Sintes Abril uh, una classificació que trobem al Bell B, Club Esportiu també està a la setena posició amb 12 punts i el Futsal Cardona marxa a la onzena amb 6 punts i el Riu de Villas el rival dels bergadans uh, marxa a la quarta posició amb 23 punts, d'11 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2 i n'ha perdut n'ha empatat 2 i n'ha perdut 2 55 gols a favor per 42 en contra, mentre que el club futbol de la ciutat de Berga marxa a la desena posició amb 8 punts d'11 partits jugats, n'ha guanyat 2 n'ha empatat 2 i n'ha perdut 7 29 gols a favor per 48 en contra aquest partit es podrà veure avui a partir de les 5 de l'etat de Riu de Villes un altre de Centre Cultural Recreatiu Castellgalí, Club de Futbol al Camp Avalló Municipal de Vagaíla, i Youssef, barra... A va. Bona veu. Ehm això, doncs, una classificació que està anant és líder Castellgalic Club de Futbol, 29 punts d'11 partits jugats, n ha guanyat 9, n ha empatat 2 i no n ha perdut cap. El Sant Andreu Futbol Sala B segon amb 25 punts d'11 partits jugats, n ha guanyat 8, n ha empatat 1 i no ha perdut 2. L'Ulla Estrell el trobem a la tercera posició amb 23 punts d'11 partits jugats, n ha guanyat 7, n ha empatat 2 i no ha perdut 2. El... També trobem el Castellbell a la cinquena posició El Castellbell a futbol sala amb 20 punts D'11 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 3 I aquí hi trobem el... el Beganès El Beganès marxa a la sisena posició Beganès, centre cultural recreatiu amb 19 punts 11 partits jugats 6 partits guanyats, un d'empatat i 4 de perduts. 70 gols a favor per 61 en contra. El Beganer és un bon partit. Es podrà veure avui a partir de les 6 de tarda. Visita el líder, ens visita el líder a Castell Galí, que no n ha perdut cap. Aquí tenim l'oportunitat, doncs, de trencar aquesta ratxa del Castell Galí. Eh? Beganer, sent a controlar el creatiu, Castell Galí, de futbol, avui a partir de les 6 de la tarda. Bon, doncs, a Beganer! I l'últim, Futbol Sala Porret, Gelida Industrial Futbol Sala Club. El Gelida Industrial Futbol Sala Club també és un equip retirat, per tant, el Porret també com a la Polveria, d'Enipsumani, eh? restà. Ells marxen a la vuitena posició de, nou de, de, de amb 9 punts, perdó, amb 11 partits jugats. N'ha guanyat 3, n'ha empatat cap i n'ha perdut 8. 31 gols a favor per 46 En contra. Doncs com dèiem, el porreig quedarà doncs, a mig de taula de moment a la vuitena posició. Eh, com dèiem, oh, començant o a la meitat del programa o una quarta part o una tercera part del programa Josep Vilasdell no podrà ser amb nosaltres per parlar de bàsquet anirem doncs, com sempre molt de pressa anirem volant perquè jo no en tinc ni idea ja. no en no tinc ni idea gaire de res però ja com que he comentat tants cops això ja no cal que ho torni a repetir Uh, bàsquet femení comencem pel bàsquet femení, això sí ho sé i que parlarem doncs, del 125 femení territorial de Barcelona grup 1, estem a la 18a jornada eh? i el Sargonfos Bàsquet té un partit a casa del Club Bàsquet Sant Antoni del Poble Sec eh? uh, tenim doncs que l'una classificació que mana Club Bàsquet Cubelles, és líder, 15 partits jugats, n'ha guanyat 15, no n'ha perdut cap, 844 tirs a favor, per 512 tirs en contra, això fa un total de 30 punts. El... Segona posició trobem el Sall Gunfaus Bàsquetberga, una gran temporada, hem amb el president eh, del Bàsquetberga, de l'associació, de l'associació, m'ho eh, no he d'aprendre, eh, de l'associació, segur que vostès ja ho saben, jo crec que tinc el cap a eh, cap a fent... fent... no sé, no sé què fa el meu cas. Però és que ho voldria dir-ho bé, eh? Associació Esportiva, eh? Associació Esportiva Bàsquetberga, eh? Doncs ja hem parlat amb el president i hem parlat també del Sant Confòs Bàsquet Verga i hem coincidit doncs, amb la gran temporada que estan fent aquestes noies eh, que marxen a la segona posició de 13 partits jugats n han guanyat 10 i n han perdut 3 648 tirs a favor, per 642 tirs en contra, 23 punts eh, totals. El club bàsquet Cic B el trobem a la tercera posició és eh, també 13 partits jugats, n'ha guanyat 8 Uh, i 5 n'ha perdut 687 tirs a favor per 557 tirs en contra això fa un total de 21 punts també hi trobem en aquesta classificació i trobem doncs e 2 s que que marxa a la desena posició amb 11 partits jugats n'ha guanyat 2 i n'ha perdut 9 392 tirs a favor per 576 tirs en contra porten un total de 13 punts i el Club Bàsquet Sant Antoni del Poble Sec, doncs el rival del Sant Gonfaus Bàsquet Berga d'aquesta setmana, eh, on anirem a jugar, eh, doncs eh, marxa la sisena posició. de eh, 15 partits jugats, n'ha guanyat quatre, n'ha perdut 11, 580 tirs a favor per 55, 754 tirs en contra. Això fa un total de 19 punts. Aquest partit, doncs, eh, Club Bàsquet Sant Antoni del Poble Sec, Sant Gonfaus Bàsquet Berga, el podreu veure demà, aquí al Pobla Seca a partir de dos quarts de 5, 5, 5, 5, 5, 5, I ara, doncs, anem a parlar, anem a canviar de gènere, primer de tot. Anem a parlar dels masculins i començarem pels sots 25 masculí. Territorial de Barcelona, grup 5. Estem a la 18a jornada. Club bàsquet porreig, club bàsquet de Barclas. Eh, això és una mica gosurat també di estem, eh? Sembla que formes part, però de poc hi faig res, no? Vull dir... Bueno, para de comentar-ho aquí, oi? Entre tots, eh? Bé, bueno, és igual, eh, surt Estem, ara estic Estem i potser la setmana que veu aquí 15 dies diràs tant i ja està, no? Doncs bé, bueno, la qüestió és que ara estem a la 18a jornada, el Club Bàsquet Porreig també està fent una molt bona temporada, Club Bàsquet Porreig, Club Bàsquet Navarcles, perquè si el bàsquet, Club Bàsquet Porreig fa una bona temporada, doncs el Club Bàsquet Navarcles encara la fa millor, eh? I ara ho veureu, perquè us ho dic? Doncs perquè la primera posició, el líder, és el Club Bàsquet Navarcles, que de 17 partits jugats n'ha guanyat 16... I n ha perdut un. 1.134 tirs a favor per 822 tirs en contra. Això fa un total de 33 punts. És segon el basquet Pia Sabadell... Uh, bàsquet Pia Sabadell és eh, segon, de 17 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha perdut 5 1.204 tirs a favor per 1.033 tirs en contra això fa un total de 29 punts i a lo que anàvem, eh, l'equip del Barguedà és el club bàsquet porreig que marxa la tercera posició 17 partits jugats, n'ha guanyat 11 i n'ha perdut 6 1.085 tirs a favor per 972 tirs en contra 28 a uh, punts totals també hi trobem a la cinquena posició el Club Bàsquet Navas Tavern a la Mele. De 17 partits jugats n'ha guanyat 10, ha, empatat, ha perdut 7. Uh, el sisè és Bàsquet Cardona, que de 16 partits jugats n'ha guanyat 10 i n'ha perdut 6. El noveu trobem al Club Bàsquet Llívia Puigcerdà, que de 17 partits jugats n ha guanyat 7, i n'ha perdut 10, i també trobem, doncs, l'Imesa Cellent a cellena, la catorzena posició, ja més enfonsat avall, eh, de 17 partits jugats, n'ha guanyat 3 i n'ha perdut 14, 735 tirs a favor, per 1.130 tirs en contra, això fa un total, doncs, de 20 punts. Aquest partit, aquest superpartit, aquest partidàs, el partidàs de la setmana del bàsquet, eh?, Bueno, bueno, un el, el, el, també és per demà, eh? És per demà, eh? El pavelló municipal, Club Bàsquet Porrets, Club Bàsquet Navarcles, a partir de dos quarts de sis. And anem a parlar a l'altre partidàs, eh? però clar, a l'altre és el que estàvem parlant, ojo, eh? que és el tercer contra el primer, eh? contra el líder aquí. Eh? Recordem l'horari demà, a partir de dos quarts de sis. Eh? Club bàsquet porrés, Club bàsquet Navarcles, entre eh? nosaltres. Eh? I després, doncs, a la segona categoria, anem a enganxar l'últim cromo de l'àlbum del bàsquet. Eh? La segona categoria masculina fa ser prèvia al grup 1. Estem a la vintena jornada. VIP Bàsquet Berga, Zamar 2000, Plom, Salle Reus B. Eh, N'hem parlat també doncs, amb el president de l'Associació Esportiva Bàsquet Berga, eh, en Sergi Hledó, eh, que li agrada molt el bàsquet. Eh, és un boig pel al bàsquet, eh, perquè faig preguntes, estaries parlant i li estaries preguntant eh, i aniria responent i estaríem aquí 24 hores de bàsquet. Eh. No passaria cap problema, perquè tant si a mi li agrada a mi també. Però o si sigui, a mi m'agrada, a ell encara li agrada més. Uh, jo no hi entenc, però ell sí. Uh, Bip Basquetverga, Samar 2000, Plom, Salle Reus B. És per fer memòria, estàvem aquí, eh? Doncs el uh, Bip Basquetverga, l'equip de la Capital, és líder. És líder amb um, 19 partits jugats, n'ha guanyat 15, n'ha perdut 4... 1391 tirs a favor per 1188 tirs en contra, això fa un total de 34 punts. El club Bàsquet Igualada B a laina Flau marxa a la segona posició amb 19 partits jugats, de 15 en ha guanyat 15 i n'ha perdut 4. 1380 tirs a favor per 1189 tirs en contra, això fa un total també de 34 punts, eh. Tan sols els tirs a favors i tirs en contra són els que els diferencien de la primera a la segona posició. Uh, mentre que el, també tenim el Cerberus Artés, que marxa a la quinzena posició de 10 partits jugats, n ha guanyat 6 i n'ha perdut 13. 1.128 tirs a favor per 1.259 tirs en contra. Això fa un total de 25 punts. El Sàmar, 2.000 ploms, Salle, Reus B, que esperarem aquí a les 6 de la tarda, ens eh? esperarem aquí a veure el pavelló municipal de Berga, eh? a la capital, doncs marxa a la cinquena posició. Eh, no es manco. Eh, de 19 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha perdut 9. 1271 eh, tirs a favor per 1267 tirs en contra. això fa un total de 29 punts per dis o alguna cosa. Doncs el, el Bàsquet Berga fa 100 punts més, ha fet eh, doncs en aquestes 19 jornades ha fet 100 punts més, eh i també, també n'hi han fet 100 punts menys, no? Eh, però, bueno, tenim les dues baixes, hem d'estar tots allà al pavelló de la Berga demà a partir de 3 quarts de 6! Sí, yeah, Ja ho sabeu, eh? Eh, doncs eh, amb, el bàsquet, amb el bàsquet el que passa és que es va jugar la Copa, estan jugant a la Copa i els altres equips doncs, estan descansant si no, si no eh, havies classificat per jugar a la Copa. Eh, teníem que el Barça havia classificat per jugar a la Copa, però el primer, el primer partit, eh, doncs, mira... Eh, ja no hi gaire confiança, perquè el Josep Villarreny ens va parlant de que, de que el Barça, que no està fi, que no, no esperem gran cosa aquesta temporada, doncs clar, vull dir, quasi, quasi ja ho trobes normal, eh? jo ja ho trobo normal que perdés, vull dir, eh, no és normal per la quantitat que és, però per lo que diu el Josep, doncs aquesta temporada doncs, ens hem de creure que realment no està bé, i pensem, doncs, això, que jo ho trobo normal aquesta derrota, doncs, del Barça. Mentrestant, doncs, la resta d'equips van fent les seves cosetes, un d'ells és el l'ICL Manresa. Eh? Lluís Costa, base amb morro a, a l'ICL. Eh? Al costat d'Àlex Hernández, Lluís Costa es convertirà en un dels directors de joc de l'ICL en els 14 partits de Lliga que falten. El jugador nascut a Sant Joan d'Espí i que ha passat al bar, pel Barça B, el Burgos i l'Òscar, va ser presentat ahí en un acte en el qual es va confirmar que Germain Thomas no continuarà. Amb aquesta baixa i la Ricky Sánchez, el Manresa té fitxa lliure una fitxa lliure, perdó. Doncs el nou jugador arriba il·lusionat eh, per fer el salt a la Lliga Endesa i el director esportiu en destaca que és molt descarat. Els directius manresans van confirmar i que, que que és molt descarat, eh? això tenc cana al que refereix al Lluís Costa, eh, oi? És un base, doncs, descarat, que li agrada molt la marxeta, eh, diguem. Uh, no la marxeta nocturna, sinó la marxeta per la pista, eh i que doncs, bueno, pot ser un puntal molt bo pel Liceel res amb aquestes 14 partits que els hi falten de lliga. Si sí, fins ara hi ha ja bons, eh, perquè de mi els partits jugats ja ja victòries que porten doncs eh, el que us volia parlar és d'un altre tema de Manresa, que és que els directius manresans van confirmar ahir que es negocia per aconseguir la rescisió d'un Germain Thomas que no continuarà l'equip. Per tant, l'Icea de Manresa ara disposarà 11 jugadors i queda pendent per cobrir una fitxa, que pot ser per a un extracomunitari si es donés el cas. La qüestió econòmica també marca. Estem mirant en diverses posicions per poder aportar el millor jugador possible. No sé si serà un 4 o un 4-5. Hi ha posicions que estan més coixes, però hem de confiar en els jugadors que ens han donat les 7 victòries, que són moltes. Això hem anat a parar eh, qui eh? Les 7 victòries d'avui, no aconseguides pel bàsquet de Manresa, que fa una mica doncs res... que respirem tranquils, oi? Ara, doncs, són, són si no m'equivoco, passa un minut ja de dos quarts de ducas. Anem a passar ràpidament la tercera part de la publicitat. Eh? Fins ara mateix. Forn de pa Cal Marçal. Som artesans. Des de fa més de 100 anys, cada nit i acuradament elaborem tota classe de pans, coques i bolleria. Forn de pa Cal Marçal. A casa.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 Estàs pensant en reformar la teva casa? Ets un professional de la reforma i vols materials de qualitat prop del teu projecte.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 Collins, so, yeah, okay, us, Quatre minuts són que passen de dos quarts de dues i a les dues hem d'arribar a... hem d'arribar, doncs a acabar el programa, eh? Uh, parlarem, doncs, començarem aquesta secció parlant de futbol, eh, com ja sabeu pel uh, cançoneta, i que, doncs, que com sempre ho farem pel futbol femení, uh, i... I començarem, doncs, per la Lliga, segona divisió femenina, grup 2, estan a la... estem a la 17a jornada, Montmajor Futbol Club al club de futbol, camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Jordi Moreno Llobet. Una classificació que és líder, Sant Cugat, esport, futbol, club B, amb 45 punts, segon, Mirasol, Bacó, Unió, club de futbol, amb 40, és tercer, Camp Boada, club de club de futbol, amb 40 punts, també. També trobem el gimnàstic de Manresa Club, que marxa a la vuitena posició amb 23 punts. El Vilomara Club de Futbol, que marxa 9, amb 21 punts. I el Ballinana Club de Futbol, que visita Montmajor, marxa a la catorzena posició amb 3 puntets. De 16 partits jugats ha guanyat un, empatat cap i ha perdut 15 singles a favor per 129 en contra. El Montmajor, l'equip local... Uh, i d'aquí el Berguedà, doncs marxa en, en, a la desena posició amb 21 punts, de 16 partits jugats ha guanyat 6, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7 28 colts a favor per 37 en contra. Aquest partit el podreu veure demà amb un Major Un Major ballarà en el futbol club de futbol a <laughs> uh, partir de les 4 de la tarda, demà amb un Major I I I I vinga, l'últim cromo per a les femenines, eh? Primera de femenina, grup 3, estan a la 19... estem a les 19. A la jornada, eh? Predenc futbol club, Llarona, club d'esportiu, el camp municipal, Prats del Lluçanès, i l'àrbitre Robert Gómez Sala, eh, primer és líder. Puntem, club esportiu, amb 50 punts. El Vic Riu, primer refa futbol club, és segon, amb 41 punts. El juny del futbol club és tercer, amb 40 el Predenc, l'equip local juga marxa a la sisena posició amb 34 punts, de 18 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha empatat 4, n ha perdut 4 51 gols a favor per 32 en contra, mentre que el Llorona, Club Esportiu marxa a la catorzena posició amb 14 punts de 18 partits jugats ha guanyat 4 n'ha empatat 2, n ha perdut 12, 31 gols a favor per 48 en contra un altre partit més per consolidar-nos aquí a dalt el Predenc, Futbol Club, Llorona Club Esportiu, avui i a partir de les 4, on, Prats del Lluçanès. Vinga, canviem de gènere, anem a passar als masculins. Uh, passarem també a la quarta catalana, grup 4 en aquest cas. Estem a la dinovena jornada i els partits són a Olors Futbol Club, Club Esportiu, el Brull, el camp municipal, l'os del Lluçanès i l'àrbitre Aitor Vega Sánchez. Una classificació que mana Viladrau Futbol Club. Eh, és líder amb 46 punts. Sant Julià Vilatorta, Club de Futbol, és segon amb 45 punts. I el Riu de Peres, Club de Futbol Atlàtic, és tercer amb 33. El Brull i l'equip de el rival de l'Olost de... marxa a la quarta posició amb 32 punts, eh? de 18 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha empatat 2 n'ha perdut 6, 37 gols a favor per 37 en contra mentre que l'Olost Football Club marxa a la cinquena posició Déu-n'hi-do amb eh? uh, 31 punts, eh? de 18 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha empatat 1, n'ha perdut 7 51 gols a favor per 28 en contra, mare meva. Uh, doncs el Olòs Futbol Club, avui Club Esportiu, eh? el que és el mateix cinquè contra quart, el que és el mateix 31 punts contra 32 punts, el que és el mateix Olòs Futbol Club, avui Club Esportiu, avui a partir de les 4. al municipal Olòs de Lluçanés. Sí. El següent partit, doncs, és eh, el Predenc Futbol Club B, d'aquest grup 4, eh, de la quarta catalana. El Predenc Futbol Club B i el Travell Unió Deportiva B. El camp, eh, tots dos molt bé, eh? El camp Pavelló... Eh, no, Pavelló, no. El municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Ivet Vilar-Mussacs. El Taradell que marxa doncs, 14, è eh? el Taradell Unió, Unió, Deport, Unió Deportiva B, marxa 14 amb eh? 11 punts de 18 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 13, 23 gols a favor per 56 en contra, mentre que el Pradenc Futbol Club B marxa a la vuitena posició amb 21 punts de 18 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 3, n'ha perdut 9, 31 gols a favor per 39 en contra amb uh, aquest partit el podreu veure doncs al Municipal Praç de Lluçanès i serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. Ara anem al Rubell de la UEL, eh? la quarta catalana grup U de novena jornada, estem, eh, a la novena jornada. Havia un esportiu a B, Calders Club de Futbol, al camp municipal Alfonso Gonfaus i l'àrbitre Miguel Ángel Jiménez Martín, que té nom, no me catseré de golfista, eh? Miguel Ángel Jiménez Martín. Eh? No sé si va mal pal de golf, eh, l'àrbitre. Esperem que no. Uh, doncs a doncs, l'Avià Unió Esportiva B, el líder i que el local, l'equip local de, per aquest partit, és un partidàs, eh, ho dic ara, uh, té 43 punts, de 18 partits jugats n'ha guanyat 14, n'ha empatat un, n'ha perdut tres, n'ha perdut um, 59 gols a favor per 19 en contra, mentre que el tercer, el Calders, club de futbol, va a la quarta, quarta posició, amb 34 punts. Al revés, són 9 punts de diferència. De 18 partits jugats n'han guanyat 10, n'han empatat 4, n'han perdut 4. 39 gols a favor per 20 en contra. Un partit d'as al que es doncs el municipal Alfons Gonfaus i serà avui a partir de les 4 de la tarda aviar un esportiva caldes Club de futbol. Un altre, Montmajor Futbol Club Valls de Torrolla, club de futbol al camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Ramon Ricard Comella Gil. Uh, tenim, doncs, que... Uh, en aquesta, entre ells hi trobem el setè, que és el Súria, club esportiu B, amb 25 punts. També hi ronda el Sant Llorenç de Morunys, club esportiu que va 8è, uh, amb 24 punts. I el major Futbol Club marxa la cinquena posició. Una gran temporada, eh? Una gran temporada, major Futbol Club, amb 31 punts. De 18 partits jugats ha guanyat 9, n'ha empatat 4, ha perdut 5. 34 gols a favor per 30, en contra. Mentre que el seu rival, el Valls de Torrella, el club de futbol, marxa la 14a posició, amb 12 punts... 18 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n ha perdut 12, 28 gols a favor per 48 en contra, un pas més endavant si guanyam aquest partit per seguir mantenint-nos aquí dalt de tot, eh, i enganxar la bandera la senyera, perdó la bandera, a veure si la bandera també, és eh? una senyera em falta una senyera, no em falta que sigui les 4 eh, franges vermelles enganxo la senyera que volia, ja, la del major mateix, clar que sí, aquesta em referia doncs serà pel partit d'avui, a partir de les 4 de la tarda, Montmajor, Futbol Club Baix de Torolla, Club de Futbol la, la, la, la, la, la. Vinga, va, un altre. Vilada Club Esportiu Monistrolenca Agrupació Deportiva, el camp municipal de Vilada de l'arbitre o l'Aït ben, ben Moussa Adra. La Monistrolenca, agrupació deportiva, marxa a la onzena posició amb 18 punts. De 18 partits jugats ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 10. Gols a favor 29, per gols en contra 59. Mentre Calvilades, club esportiu, marxa a la tretzena posició. Dos punts per sota amb 13 punts, 5 menys. De 18 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 11. 27 gols a favor per 59, en contra aquest partit... El partit el podreu veure avui a partida del quart de cinc a Vilada, Vilada, Club Esportiu, Monistro, Lenca, agrupació deportiva. Anem per l'altre. Puigcerdà, Club de Futbol, Porreig, Club Esportiu, B, el camp Puigcerdà, Club Esportiu, Vilar, Revitre, Oriol, Escudé, Gómez, Trobem que el Puigcerdà Club de Futbol marxa a la novena posició, amb 22 punts, de 18 partits jugats n ha guanyat 6, n'ha empatat 4, n ha perdut 8, 44 gols a favor per 35 en contra, mentre que el Proreig Club Esportiu B marxa a la dotzena posició, amb 16 punts, de 18 partits jugats s'ha anat recuperant aquest Proreig Club Esportiu B, eh? Mm, sí, sí, s'ha anat recuperant. De 18 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 12, 38 gols a favor per 50 en contra. Aquest partit doncs el podreu veure a Puigcerdà. Serà demà a partir de, de, de partir de les 3 quarts de 4. Eh? Puigcerdà, club de futbol, però club esportiu bé. Vinga, Sant Salvador, de Cercs, club de futbol, Navarcles, club de futbol. Al camp municipal, Sant Jordi de Cercs, i l'arbitrer Jordi, cap de Vila, Ballart. Um, el Sant Segur de Cers Club de Futbol que torna a estar allà dalt un any més eh, una temporada més, torna a estar allà perquè marxa la tercera posició amb 38 punts de 18 partits jugats n'ha guanyat 12 n'ha empatat 2, n'ha perdut 4 57 gols a favor per 23 en contra mentre el Navarcles Club de Futbol marxa la desena posició amb 19 punts, la meitat, eh, la meitat de punts que el Sant Segur de Cers de 18 partits jugats n'ha guanyat 6 n'ha empatat 1 i n'ha perdut 11 45 gols a favor per 56 gols en contra. Com els altres, eh? Una altra posició per mantenir-se aquí dalt, per, per esgarrapar més punts encara i posar-nos, doncs, no tercer sinó segons, que és el que ens toca. Sant Saló -se de el Club de Futbol, demà a partir de les 4, Gona Municipal Sant Jordi de Cerds. Cacerres, club de futbol, sellent club esportiu, bé, el camp municipal de Cacerres i l'àrbitre Iker Pujol-Culell. Ehm... Um... Uh, el sellent uh, que marxa segon, sellent club esportiu B, marxa segon amb 38 punts. De 18 partits jugats n ha guanyat 12, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4, 47 gols a favor per 32 en contra. Mentre que Calcacerres, club de futbol, marxa a la sisena posició, ha baixat els braços i ja, ja totalment, eh? 28 punts, 10, 10 punts del sellent club esportiu B. Uh, de 18 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha Patatú ha perdut 8, 29 gols a favor per 38 en contra. Diem això perquè dels 5 últims partits n'ha perdut 4, eh? Um, 4 seguits. Uh, algú deu passar doncs, uh, amb el Cacerres perquè estava fent una temporada excel·lent eh, per nosaltres. Uh, doncs, això, aquest partit el podreu veure de totes maneres a Cacerres. Serà un bon partit perquè és 6è contra segon i és Cacerres Club de Futbol contra 100 club esportiu. Bé, uh, demà a partir de les 4 on, doncs, a Camp Municipal de Cacerres! Mm -hmm. Anem a repassar, doncs, els de la tercera catalana, grup 7, eh? Estan a la 21 vintiunena jornada. Jo no sé pas quantes setmanes portem sense cap derbi, eh? Carai, em fa gràcia dir la temperatura, si plourà, si farà vent... Eh? Que farà fred el dematí, ja ho sabem, però... Algú més, no? Eh? Si plourà sobretot, perquè no plou, eh? Fa molt fred, però no plou, no cau ni una gota, de moment, eh? Tercera catalana, grup 7, 21 vintiunena jornada... Ulbán Club Esportiu, Can Trias Unió Deportiva, el camp municipal d'Ulbán, i l'àrbitre Marc Recolons, tenen. Re Recolons, eh? Um, Hem entès bé, eh? M'imagino. Uh, doncs, trobem en aquesta classificació doncs, el Cardona Club de Futbol, que marxa a la onzena posició amb 26 punts, el Súria Club Esportiu marxa a la tretzena, dos llocs per sota, però també porta 26 punts, oi? Trobem, doncs, l'Ulbán Club Esportiu, que marxa a la catorzena posició, ells per per estar un lloc per sota el sur i em porten 21. 5 menys, eh? Uh, de 20 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 6, n'ha perdut 9, 24 gols a fort per 40 en contra, mentre que el Can Trias és una deportiva esquart, va i a rival, uh, 39 punts, 20 partits jugats, n'ha guanyat 11, n'ha empatat 6, n'ha perdut 3, 53 gols a fort per 23 en contra, va i rival, va i a rival, doncs per l'Ulbán. El partit és per demà, a partir de les 4 a de les 4 a la tarda, Ulbán, club esportiu, Can Unió Deportiva, al camp municipal d'Ulbán. Verga, Club Esportiu Sant Pedó, Club de Futbol, al camp municipal de Verga i l'àrbitre Abel Sánchez Martínez. Tenim que una classificació que lidera el mata de pera Futbol Club amb 44 punts de 20 partits jugats. Ha guanyat 12 en el 8, no n'ha perdut cap. 51 gols a favor per 18 en contra. El Sant Pedor, el rival d'Alberga marxa a la segona posició, eh? del club de futbol, 43 punts a un punt del Mata de Pena, del líder. De 20 partits jugats n'ha guanyat 13, n'ha empatat 4, n'ha perdut 3, 42 gols a favor per 17 en contra. Mentre que el, Berg, el club esportiu, l'equip de la capital, eh, marxa dos a la tercera posició amb 42, un punt del Sampadó i a dos del líder, del Mata de Pena. De 20 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha empatat 6, n'ha perdut 2, 38 gols a favor, per 23 en contra. Mare meva, eh? Mare meva, el partidàs, aquest el podríem considerar... No. Bueno, bueno, tenim... <ríe> tenim dos partits, dos partits que podem dir que són especials aquesta setmana. Un seria aquest, el Berga Club Esportiu Sampo del Club de Futbol, que és tercer contra segon, 42 contra 43 punts. Verga um, Club Esportiu Sampadó Club de Futbol El Camp Municipal de Berga serà demà A partir de dos quarts de cinc Una altra Vila de Cavalls Club de Futbol Porreig Club Esportiu El Camp Municipal Vila de Cavalls I l'àrbitre Sergi Vidal Rodríguez Uh, ...tenim que... Uh, ...entre ells trobem doncs... ...en la sisena posició... ...Va i Frutusenc Futbol Club amb 32 punts... ...el Navàs Club Esportiu és 8è amb 27... ...el Vila de Cavalls, l'equip local... ...que jugarà contra el Porreig aquesta setmana... ...és 9è, marxa amb 27 punts... ...de 20 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3, n'ha perdut 9... ...34, gols a favor per 43 en contra... mentre que el Porreig Club Esportiu és 5è... ...amb 36 punts, eh... ...9 punts de diferència els separen a la taula 20 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6-41, gols a favor per 27 en contra aquest partit important també pel Proès per, per mantenir-se aquí dalt, eh? per, per dir no pujarem però estarem eh? estarem allà tocant la pera, eh? si convé doncs, eh? aquest partit el podreu veure doncs, al Municipal de Mila de Caballs, Mila de Cavalls, Club de Futbol, Proès Club Esportiu demà a partir de les 5 de la tarda L'últim crom 1 d'aquesta tercera catalana grup 7 és el gimnàstic de Manresa Club, Ginonella Club de Futbol Atlètic. B, el camp, gimnàstic Parc i l'àrbitre Sergi Pujol López una classificació que trobem al Piranaica Futbol Club que marxa a la quinzena posició amb 19 punts el Marganí Club Esportiu és setze amb 13 punts l'Artesfutbol Club és 12è amb 17 punts i trobem doncs el gimnàstic de Manresa Club que marxa a la setena posició amb 31 punts de 20 partits jugats 9, ha guanyat 9, n'ha empatat 4, n ha perdut 7 41 gols a favor per 34 en contra mentre que el Gironi el Club de Futbol Atletic B marxa a la 18ena posició amb 9 punts de 20 partits jugats ha guanyat 1, n'ha empatat 6, n'ha perdut 13 11 gols a favor per 48 en contra doncs aquest partit el podreu veure, el Gimnàstic Parc serà demà a partir de les 5 de la tarda. Tercera catalana, grup 5, estem a la 21a jornada. O, oh, Arbic, predenc futbol, club, el camp, Estadi, Torres i Bages i l'àrbitre, José Maria Fernández Osuna. Una classificació que lidera Roda de Ter, club esportiu, amb 45 punts. Segona és Fulgaroles, club de futbol, amb 38. Sant Vicenç de Torelló, Unió Esportiva, tercera, amb 36 Després també trobem doncs, l'Avinyó, que és 7è Club, Esport... Club Esportiu, amb 27 punts. Doncs, eh, pel partit d'aquesta setmana és l'Orbic, que juga a casa, que marxa amb 34 punts, de 20 partits jugats, ha guanyat 9, n'ha patat 7, ha perdut 4, 41 gols a favor per 32, en contra, mentre que 5 hi ha el Predenc Club, amb 31 punts, de 20 partits jugats, ha guanyat 9, n'ha empatat 4, n'ha perdut, per perdut 7, 38 gols a favor per 28, en contra, 3 punts les diferents en la classificació, a favor dels locals, Orbic, preden Football Club, demà a partir de 3 quarts de 12. Vinga, penúltim cromo que enganxem avui a Sabadell. Un moment, que agafo una cosa, els apunts perquè a Sabadell Nord, club de futbol, el Gironella club de futbol atlètic, el camp municipal Can Uriac, l'àrbitre Arnau Martí Rovira és líder Sant 115 de Vallès Futbol Club amb 40 punts, Caladeu Futbol Club és segon amb 38, i el Ripollet Club de Futbol doncs, marxa tercer amb 37 punts. Sallent Club Esportiu és 11 è amb 26 punts, i el Joanengue és el Cue amb 18 punts, eh, la 18, 18ena posició amb 13 punts. A uh, partit d'avui, doncs, és que el Gironella, que ha vist trencada la seva bona ratxa de resultats amb dues derrotes seguides. Demà juga a partir de 2 quarts de 12 al camp del Sabadell Nord. Els Gironellencs, que són penúltims amb 19 punts, també necessiten vèncer per escalar posicions. Doncs, clar que sí, aquest partit el podreu veure al municipal de Can Uriac. Demà, a partir de 2 quarts de 12, Vinga, va, i l'últim cromo, eh, el nostre partit de la jornada. El primera Catalana, grup 1, estem a la 21a jornada. Manresa, club esportiu, aviar Unió Esportiva. Yeah. I és que el Manresa i l'Avià arriben igualats al derbi i amb ganes de continuar a tot i que només s'han vist les cares en set ocasions en partits oficials de Lliga, 4 al Berguedà i 3 al el Congost, els duels entre el Manresa i l'Avià s'estan vivint les darrers temporades amb una gran rivalitat esportiva, amb una gran passió que es tornarà a repetir demà al nou estadi a partir de les 12 de migdia en la 21a jornada del grup 1 de la primera catalana. Un partit en el qual hi ha alguna cosa més en joc que l'amor propi d'uns i altres, ja que amb dos equips eh, hi arriben a la part alta de la classificació amb els mateixos punts 34 i a un de distància del líder, Vilassar de Marra, eh? El tècnic dels blancs i vermells creu que passarà el mateix que cada any, que l'Avià tindrà més suport a les grades del Congost que nosaltres, per això sempre s'hi troba molt còmoda. El partit... Segur que serà complicat. No sé quin plantejament utilitzaran els bergadans, ja que han estat canviant al llarg de la temporada. No sé si es tiraran enrere, si es pressionaran a dalt, si voldran tenir la pilota... Doncs pues una mica de tot, eh? Sobre la marxa ens haurem d'adaptar al que facin ells, perquè nosaltres poques coses variarem en relació amb el que hem fet fins ara. Per a demà, Dani Andreu té les baixes de Gerard Bordes, Jonathan Vinasco i Enric Soriano. I els dubtes per malaltia de Ferri i Kevin. Oliver Vallabriga, entrenador de l'Avià, reconeix que són tres punts més els que hi ha en joc, però sí que és cert que és un partit especial i que molts dels meus jugadors el tenen marcat en el calendari. Per a nosaltres arribar a aquest afrontament amb els mateixos punts que el Manresa, que és clar, favorit per ser campió, té molt mèrit. Tenem pas a pas, però és clar que també volem guanyar a Manresa. A veure què passa. L'Avià té el seriós dubte de poder alinear el seu davanter Miqui López. Les claus d'aquest partit, doncs que el partit de la primera volta es va haver de jugar en dos dies. Um, un fort aigua va impedir el dia 26 de setembre l'any passat la disputa completa del partit uh, de la quarta jornada que enfrontava l'Avia i el Manresa. La confrontació es va haver de suspendre al minut 74 amb el marcador d'una 0 per als locals, Pablo, a mitjans del minut 14. A la represa, el dia 13 d'octubre, els manresans van empatar amb un gol de Ferri al minut 79. L'Avià ha guanyat els tres cops que ha jugat el nou estadi. El Manresa i l'Avià només s'han trobat tres cops al nou, est nou estadi del Congost i a les tres ocasions s'han imposat els bergadans un cop a preferent per 0-1 i dos a primera catalana per 1-4 i 0-1. I aquí acabem d'enganxar doncs, l'últim el... cromo per donar pas a la secció del Mini motoret. Espero que l'Albert no m'estigui esculturant, eh? <ríe> Pot ser terrible... Val, doncs falten 4 minuts per acabar el programa d'avui, a les dues del migdia en punt, saltarà com un cangur, eh, això. Doncs, eh, eh, ara no sé què us anava a dir, sí, com faria Blalbert, ara, com que anem a parlar del ral·li de Suècia passat, eh, eh, posarem, posarem, doncs, la sintonia del ral·li, eh, així ens anem habituant eh. Mm, doncs el ratll de Suècia va, guany va ser guanyat per Sebastián Ogier de Volkswagen per tercera vegada eh, i, i segueix imbatut en acabada temporada. El podi va estar acompanyat per el neozelandès Haidon Padon, que va ser segon, i el noruec Mats Oldsberg, que va ser tercer. El ratll de Suècia d'aquest any va estar marcat per el clima benigne, sense precedents, en la regió sueca de Varmland i la noruega de Finskogen. Les condicions van obligar als organitzadors a cancel·lar més del 25% de la distància cronometrada planejada i van tenir que recondicionar alguns trams després dels reconeixements. Els seus esforços es van veure recompensats quan les temperatures van caure per sota dels 0 graus durant el, fi de, el cap de setmana i els espectadors eh, finalment van poder disfrutar de l'espectacle. Ogie! Oh, yeah. No va perdre el temps i va perdre el control al guanyar els tres primers trams, mentre els seus rivals Ari Matilat-Bala i Thierry Neville quedaven retreçats amb problemes de transmissió. Andreas Mikkelsen va perdre temps pre temps preciós a la sortida de carretera. I Chris Mikkelsen va tenir un problema amb la suspensió després d'impactar contra una pedra. La... Doncs... L'avantatge la, que va aconseguir Ogier al final de la primera etapa va aparillar quan l'endemà es, es va veure forçat a obrir la carretera amb la neu eh, que va de caure. <t 'anarà> Estic treballant de l'anglès, eh? Eh... Uh... <t 'anarà> que va tenir que forçar la marxa per treure's de, de, de, la pressió de sobre de Padon, que partia en la sèptima posició en els trams. El, eh, però però l'estrella de Volkswagen eh, va donar un pas decisiu cap al seu tercer triomf en el ratll de Suècia i la seva 34ena victòria en el Mundial al marcar un gran temps el dissabte en, en Vargasen 2. També es va embolsar el diumenge els tres punts extra del Power Stage. No està Padon Padon... Eh, Uh, va tenir una millor actuació del ral·li. El pilot de Hyundai va guanyar dos trams el dissabte per distanciar-se del paquet de 5 pilots que havia estat batallant, uh, lluitant el divendres amb els, uh, honors, uh, per fer-nos honors al podi. Eh? La velocitat i consistència d'Onsberg li va valdre al noruec acabar entre els tres primers per quinta vegada en les seus deu participacions en aquest ral·li. Miquel se'n va ser quart amb uh, Volkswagen després de cometre dos importants errors i Ot Hanec del Ford eh, va tancar els cinc primers Dani Sordom, Hyundai, va ser segè eh, després de perdre un minut el dissabte pel de matí. mentre Henning Solberg amb Ford va acabar setè per davant de Crec, eh, bin, Brin, perdó de Citroën dit això, ara passarem al, doncs al, al primer trial social de la temporada i per fer això doncs que mirem, eh, que en fem també amb el verd, eh? Després farem una altra sintonieta. Bé, el primer trial social de la temporada, eh? 2016. Eh? Això estem parlant de Motoclub Baix-Bergadà. Eh? El proper diumenge 21 de febrer, o sigui demà, es dona el tret de sortir de la temporada 2016 amb el primer trial social. Serà el càmping de Gironella. A tots els que tingueu llicència vigent del 2016, ja sigui anual, social, eh, catalana o única. <coughs> Bueno, podeu córrer, també hi podeu anar, lògicament, eh? Els preus eh, qui inclou el trial i l'esmorzar eh, són de 30 euros pels socis i 35 pels no socis. També s'aprofitarà per, uh, per l'entrega de premis de la temporada 2015, així que ja ho sabeu, no hi podeu faltar, eh? El primer trial social demà, diumenge, 21 de febrer, al càmping de Gironella. Nosaltres no tenim res més per din i per fer són les dues en punt, anem a passar doncs eh, la sintonia també de que acabem eh? i ho matarem aquí eh? pam, pam, pam, ens veiem dissabte vinent a partir de les 12 esperem que siguem tots perquè si no al meu coll eh, no, no ho resistirà això eh? molts petonets a tots, esperem que es recupereu de tots els costipats que teniu i esperem que els que no l'hem agafat que siguin així, que no l'agafem per tornar-se, com deiem, dissabte veniran a partir de les 12 fins a les 2. Molts patonets. Alà!